Знаними щитами невелика, але міцно збита. Чоловік до чоловіка, кінь до коня, кінна дружина. виблискувала круглими шоломами, їжачилася гострими списами, стояла незрушно, але не понура, а мов би веселий. Мені навіть здалося, ніби я звідси невиразно бачу на щитах різбленні квіти і трави, плоди, звірів, отруків і богів. Попереду дружини, на темному високому коні, під вузеньким стягом, але не червоним князівським, а золотно-білим, ніби назимка з моєї уяви в білому серед золотистих квітів, широку грудо, без похмурості, у веселищах від сили і могуття. Не хтось інше, а мій старший брат Несміян, або ж Марко, як тепер звався Поромейський, і вже не старший дружинник, а воєвода, возвеличений і вознесений над усіма. Завіщо ж? Брат був великоголовий, з широким тілом, яке заступало мені половину дружини. Невже таки всі ми? Сміяни, не сміяни. Я зрадів, що знов бачу брата, ще більше зрадів, що він уже воєвода, і, мабуть, прибув мені на допомогу. В радощах своїх я вже готовий був гукнути Маркові, що ось же я тут. Нікуди не подівся, прибув, куди звелено. Не забув про високе веління. Та брат випередив мене, могутнього загудів знизу, аж борах відлунилося. Гей, Миколаю, безславне брате сміянку. Чом забув, княже веління? Чом не подаєш ні знаку, ні згуку? Пригрівся біля дівочої цицьки, став невістюхом, слабодухом, брат твій прийшов на допомогу, чом мовчиш, озвися? Мертво мовчали позад мене всі плютяни. Ждали, що я вчиню, чи подам голос, чи відступлюся від них, так і заставшись чужим, тут і ворожим, готовим до відступництва. Прозирка в брамі була маленька, тільки стрілу просунутий. Крикнеш крізь неї, ніхто й не розбере, звідси вилітає голос». Засувалася вона зсередини грубим дубовим брусом. Я ще раз глянув крізь вічку на свого брата воїводу, тоді кинув погляд через плече. Позад мене стояв дід Плюта, біля нього була назимка її мати. Назимка насмішкувато кривила повні червоні губи. Я засунув прозирку брусом. Брат прийшов сюди не з любов'ю до мене, а з ненависті, бо прийшов не сам, а присланий, може, і не княгинєю, як я, самим князем, бо вже не сміян не простий дружинник, а воєвода, і тепер, вислужуючись перед князем і княгиною, готов утопити рідного брата в лосьці води. Моя ж любов була ось тут, по цей бік брами, і хто б став мені дорікати за те, що хочу бути вірний своїй справжній любові». Звісно ж, брат знав, що я тут. Нікуди не подівся, бо кінь мій іржав та іржав тонко, зривисто, ніби сипав тонким льодком понад частоколом, і дружинницькі коні відповідали йому, мов би, прикликаючи до свого гурту. Але я не озвався до несміяна Марка. Не подав голосу, і тим було сказано без слів, що душа моя не з ним, а тут ось з цими людьми, які досі були чужі, а тепер стануть своїми». Назимка підійшла до мене тихо, сказала, «Поможеш нам з матір'ю?» Я нічого не міг збагнути. «Хіба не знаєш?» – здивувалася вона. «Як стемніє, втікаємо. Всі? Хочеш, зоставайся. Спалять тебе тут, як і все. Хіба палитимуть?» «Не відчинимо брами до ночі підпалять, Вже он роблять примет біля частоколу, тягнуть хмиз, паліч, сухостій, збору. Куди ж утікати? У пущу?» Поведе нас дід Плюта. Я мало не сказав, як бачив її всю в білому на чорному ведмеді в золотому полі ніжноцвіту. Та тепер збудеться, хоч і не серед золотих квітів і не в тонкому білому вбранні, а по глибоких снігах закутану в товсті кожухи, вестиму я на зимку, всадовивши на ведмежу тушу, хоч і на край світу. Молодий я тоді був і дурний, і ще не відав, що мене жде попереду. Крізь великий прокоп плютяни вийшли в холодну темряву під далекі кручі Дніпровські, винесли хто що здужав, вивели трохи домашньої живності, позоставивши в селищі всіх собак і мого коня. Розпачливо вили нещасні пси під дике стуготіння вогню, що пожирав непробивний частокіл, жалібно іржав мій кінь на припоні. Скаржичись на мою жорстокість, а жорстоким був не я, мій старший брат Несміян, який палив не тільки мого коня, а й мене, свою рідну кров, і не знав ні жалю, ні вагання Ми вже будемо далеко в пущах, коли стане мій брат на попелище і погляне на те, що скоїв